Чудомир, минахме ли моста, Викаш Йонуй, ама на Гергов не можа да я хване кучановият кантар, та, ходи чак в кооперацията на децимала да се претегли. А от тогава време, Истече, на Едря още и не е чудно и той да не може да я хване вече. Едра, жена, хей, кръстато нещо, на корито хранено. Да речеш, че е седнала да седи и да се гои само, не е. И дрипите и кратко, дето, има една дума. Работят на лала шапшалкина, и по цял ден шват брък голямата лъжица из кухнята. Тук разруви, там бутне, от супата гребне, ф, яхнията сипе, оберена паприка плъстото отгоре и зачерви фасуля. Подправка слага, черпи си и не се запира. Виж, едно дето и кратко не. Харесвам, че много опитва. Мине се не мине, греб с голямата лъжица, да, опита за оцет, мине се не мине. Греб за сол да опита, лап с пръсти, пържена рибка, лап кюфтенце, лап гяло месо от мисирка, лап коша трътка и, то се събира малко по малко в корема и кратко, надува го и кратко разваля линията. Значи, кога пък приготви кълцано месо за кюфтета, като го посоли и мотури, миризмите, милизмите, да си не лапне с пръсти два-три пъти, както е сурово, да си, го измяска сладко-сладко, не го слага в тенджерата. Дойде ли обед и запристигат изгладнелите чиновници, възпретне ръкави и, започва да разсипва. Мъжът и кратко и момчето отвън само подвикват през дупката. попска яхмия, таскебаб, пуйка с зеле, заден крак. Две чурби на място. Пресяга от тенджера на тенджера лала шапшалкина, гребе бързо и изкусно. Поцелея е от челото и кратко и капели, капе и с тенджерите. Сипва, слагана. Дъщицата пред дупката между кухнята и гостилницата и забележили, че ф. някоя чиния е сложила повече месо, посегне с два пръста, извади някоя. Мръвка глътне я моментално и пак продължава, докато изпрати и последния. Гладен писер от съдилището. Привършили си работата, оставя натрупани и тенджери, и паници, и лъжици, и вилици за момчето, пообърше се смазната престилка, пообърше, оттегли се. Стаята си до самата кухня и още не свърила да седне, заспива. Човешки слабости. Един пие, друг пуши, пеню писарят, да речем, обича да. Яде печени семки с хляб, а на наша лала дай и кратко да си похапва и работа и кратко. Дай. Работа, ама дето няма свършване, защото свършилия, не пита колко е. Часът, а както си стои, и заспива за едната хубост. А притворили очи, хич се немай. А грабвай си шапката и бягай в друга махала чак. То едно хъркане, брате, едно боботене, не мяза ни на бичкия, ни на биволско реване, ни на арсеналска свирка. Закроти го най-напред, закроти, като локомотив, кога се кани да тръгва. След това заври в гърлото и кратко, закипи, загрухти като недокланшопар и най-после за писука на три 4 гласа едновременно, сякаш изкорема и кратко. Лисица е погнала кокошки, емисирки тукачки и тям подобни. Като изкара, птичия номер, започва отново пак локомотивно. Пухти, хърка, квичи, писука доклепнало време и дурдея не се будят, не, става. Най-напред иде да я буди момчето. Тя само се помъчи да се обърне на другата страна, ама не може и толкова след това зачуква на прозореца мъжът. И кратко, чука, чука, па влезе вътре, дръпне я за единия крак, после за другия. Но и кратко не стисне носа и нея накара да кихне, не се събужда. Събуди ли, се, трябва да я изправи, защото, ако я остави легнала, пак ще заспи. А, стане ли и се наплиска със студена вода, грабва пак голямата лъжица и почва работа отново. 20 години, откак е в кухнята Лала Шапшалкина, и освен на свет денна, черква, на пазар понякога и веднъж в годината на Панаира, друга дене. Излиза и не е ходила вън от града никъде. Мрази да пътува и се бои страшно, и на каруца да се качи, и на файтон, а особено на автомобил. Един ден, обаче получи призовка да се яви в окръжния съд в Стара Загора. Сбили се, бяха миналата година двама мапи и нали панаирджи и в тюкяна, един я цапнал, другия със стъклото и му отнесал половината нос, та си го дирил чрез съда, човекът. Лала уж гледала през дупката, а я писали свидетелка. Тюхкала се, вайкала се, клела, ама са е тето, не можеш да му откажеш. Събудили я сутринта, хапнала за закуска една тенджера по пара, четири. Тюхтета и една пълнена пиперка, останала от вечерта, свила една бохче и се запътила към големия автомобил, който пахтял готов пред агенцията. Запътила се, ама краката и кратко треперят от страх. Боже, как ще се стигне до тая пустазара с такава рътайка? Майко, колко ме е страх. След това се обърнала към шофьора. Хем, Брей, Кирчо, полека да караш, Брей. Полека да караш и очите си да. Отваряш, че после не отговарям. При завоите, Брей, и по мостовете едвам да. Минаваш, че трескаме тресе още от сега. Особено в карадере на моста да. Внимаваш. Убивам те, Брей. Убивам те, ако ни обърнеш от толкова високо. Място долу в реката. Като се настанила при шофьора и разслала месата си, та го спрескала на. Пита фъгала, лала се прекръстила, въздъхнала дълбоко и рекла на мъжа си. Оле, спиридоне, отивам, рекла, а Мая се върна жива, я не. Пуста да му. Опустее и призовката, и намярата, и отрова да ги отрови тия пияници, дето. В нашия дюкян намериха да си късат носовете. Дал ход на колата Кирчо, потеглили, а Лала се клати ту наляво, ту надясно, върху него и джубули, хем по бреи. Особено на моста в карадере да внимаваш, че после не, отговарям. Поречка, Колата вървяла бавно и с улиците, поклащала Лала месата си, моторът и кратко. Затопвил краката и дур да излязат край града, забравила и завои, и мостове, заспала като заклана и по криволичещото надолу шо се забоботили. Два мотора. Минали карадере, минали тунжа, спрели на баните да вземат вода, потеглили. Нагоре възстръмнините, спуснали се пак надолу, а тя сумти, пухти и се. клатушка като бъчва. Стигнали в стара загора, шофьорът спрял пред седа. Както било оговорено, слезли пътниците, а тя, просната, спи и не шава. Госпожа, извикал и кратко шофьорът, стигнахме вече. Хайде! Селизейте! Хр, мр, обаждала се на непознат език лала. Госпожа! Алло! Хайде, предсъдирището сме вече. Ставай, че делото е започнало, а госпожата си хърка и не помръдва. Върти се шофьорът и се чуди какво да прави. Събрали се любопитни. Дая, смушка, чужда жена, откъде да знае какво ще си помисли. Най-после се, сетил. Стиснал сирената, писнала тя, ревнал и той, колкото сили му държат. Госпожа! Госпожа! Хайде! Стигнахме. Хайде е! Лала се помръднала малко, отворила едното си око и измърморила през нос. Порека! Попорека карай! После отворила и другото, окукорила се и попитала стреснато. Е, Кирчо, ами че минахме ли на карадере моста?